Lektion nio. Stor och liten. Familjen Lundberg bor i en stor och fin lägenhet på fyra rum och kök. Lee Way har bara ett litet rum, men det är också fint. Annika har ett antikt skåp. Det är dyrt. Bokhyllan i Lee Ways rum är billig, men Lee Way tycker om den. Matbordet i familjen Lundbergs kök är långt och brunt. Lars sitter ofta vid det och dricker kaffe. Liwei har bara ett bord, ett skrivbord. Det är vitt och ganska gammalt. Annika är en snäll lärare och Liwei är en duktig och flitig student.